Falando em épico, não podemos deixar de citar Star Wars. Essa saga espacial conquistou milhões de fãs ao redor do mundo e se tornou um fenômeno cultural.